Але не дарма кажуть, що притони та торгівля наркотиками вже давно кришуються ментами, а диму, без вогню, як відомо, не буває. Якщо всі навколо знають, де, в якому місці чи за якою адресою продають наркотики, то міліція знає поготів. Скажеш не так? Так. Чула краєм вуха від хлопців, де можна вільно купити наркотика, підтвердила Настя. Тож виходить, не є великим секретом. Самогоном торгують під магазинами, не криючись роками одні й ті ж торгаші. Сидять днями без вихідних, покладуть перед собою то зелень, то банку меду, не підкопайся, а поруч сумка з пляшками. Керівники в міліції змінюються, а торговці з самогоном ті ж самі. Ось я, наприклад, прийду з самогоном, «Сяду поруч з ними. Що буде?» «По-перше, тобі пику наб'ють і скажуть, що так і було». Аліса сумно посміхнулася. «По-друге, одразу підійде дільничний інспектор і тебе заберуть у відділок. От і я про те ж. Платять данину так само, як і торгівці наркотиками. А міліці бачать дуже, що гине молодь. Раніше використаних шприців майже не було видно, а тепер щодня повний під'їзд. На кожному вікні щоранку їх купа. «У нас таке саме», – промовила Аліса. Скрипнули вхідні двері. Повернувся чоловік Аліси. З обличчя було помітно, що Андрій дуже засмучений та схвильований. «Що там?» – кинулося йому на зустріч Аліса. Для початку чоловік смачно виматюкав правоохоронців. Потім... Розповів, що почали на нього тиснути, щоб не писав заяву, бо їм не потрібен ще один висяк. Коли він відмовився, почали казати, що доведеться привести свідків, які дадуть свідчення, ніби Алла була знайома з тими чоловіками, неодноразово каталася з ними на машині, фліртувала і відпочивала з ними, а потім посварилася і вирішила їх обмовити. «Навіть залякали, що подадуть заяву про наклеп», – закінчив чоловік. Наволочі. Аліса знову невтішно розплакалася. «Хай би вони згоріли в пеклі разом із заявою! Що хочеш, кажи мені!» Чоловік звернувся до дружини, але їй нічого не став писати. Покрив їх матами, розвернувся і пішов геть. Довелося Насті затриматися у подруги до вечора, щоб заспокоїти Алісу. Повернулася додому на ватяних ногах, знову висока температура, лихоманка і слабкість. Настя прийняла ліки, попила чаю, їсти не хотілося, вимкнула телевізор і під його був задрімала. Прокинулася, коли до неї зайшов Геннадій. Про пригоду розповідати не хотілося, він усе дізнався від Івана. Син розповів, що вночі невідомі закидали коктейлями молотва приміщення штабу міської організації партії «Батьківщина», але надзвичайникам вдалося вчасно загасити пожежу. «Є ще одна новина», – сказав Геннадій, – не дуже втішна. «Я не хотів тобі розповідати. Розповідай, коли почав». Увечері забирав Оксанку від подружки, почав син. Ішли ми по Лисичанській вулиці повз офіс комуністів. На власні очі бачив, як до офісу заносили зброю, багато зброї. Який жах! Потрібно сповістити правоохоронців. Не стій, не можна. Потрібно щось придумати. Настя розхвилювалася. Не потрібно. Син поспішив її заспокоїти. Я вже телефонував. «Зі свого мобільного? Мамо, твій син не зовсім телепень», – посміхнувся Геннадій. «На зустріч ішов якийсь п'яненький дядечко. Я попросив телефон і подзвонив до міліції. Виявляється, що не я один пильний громадянин. Мені подякували і сказали, що вже отримали кілька таких повідомлень і негайно вживуть заходи. Подивимось, які». Настя з полегшенням зітхнула. На місцевому сайті з'явилось повідомлення про те, що були дзвінки з інформацією про те, що в офіс КПУ була завезена велика кількість зброї. За словами начальника міськвідділу міліції, дана інформація була перевірена і ніякої зброї в офісі не виявили. Проте він не заперечував, що у мешканцю міста такий є на руках зброя, яку було захоплено в приміщенні Луганської СБУ. Також вказувалося, що частину зброї вже вилучена і робота проводитиметься надалі. Виходить, що міліція служить не народу України, а партії комуністів сумно констатувала Настя. Розділ 29. Цілий день. Геннадій приймав та виконував замовлення, а коли порахував зроблені кошти – не зрадів. Усі замовлення були по місту. Перевозив то телевізор по кварталу, то шафу, то холодильник, то кілька мішків цементу, і все це на близьку відстань, а з таких замовлень невеликий зиск. До того ж випала нагода купити дешевше пальне, ніж на АЗС, тож на вечір із заробітку лишився дрібізок. Знову Оксанка буде бурчати, що днями вдома не буває і заробіток нікудишній. Взалі останнім часом вона почала дратувати гену своїми вимогами, їх небагато. Перша ідеальна чистота, друга поруч бути з нею і завжди допомагати, третя приносити дому вдосталь грошей. Ні, скоріше її третя вимога на першому місці. Вона відкрито не дорікала за малий заробіток, але загострювала на цьому увагу своєю поведінкою чи натяками. Іноді від невдоволення у неї рапто обсувався настрій або починала боліти голова. Іншу разу вона нила, що не має змоги купити ту чи іншу річ, а подруга може собі дозволити, бо її хлопець, цей чоловік, має гарний заробіток. То вона не хотіла їсти борщ, бо він не смачний, без свинини, купленої на базарі. То хотіла щось приготувати, але не було змоги. Спершу Геннадій намагався все переводити на жарт, потім почав дратуватися. Спробував поговорити, пояснити, що потрібен якийсь час, щоб напрацювати постійних клієнтів. Тому іноді доводиться пожертвувати заробітком. Завідомо ж знижуючи розцінки, відповідь одна. Тоді шукайте таку роботу, де більше можна заробити». І промовляється з такою чарівною усмішкою, що не знаєш, чи лаятися з нею, чи поцілувати. Геннадій зайшов у супермаркет АТБ. Знову за списку продуктів, який склав вранці, за ксанкою, довелось купити лише половину. Ще потрібно взяти матері щось із фруктів, а то вже третій день на відео її кожного разу доводиться йти з порожніми руками. «Незручно якось, бо мама хворіє, а купити собі лимон чи апельсин не може». Враховуючи те, що тебе не славиться вибором і якістю фруктів та овочів, Геннадію пощастило. Щойно виклали нову партію цитрусових та яблук, тож він вибрав кілька дорогих великих яблук, пару апельсинів і лимон. Геннадій розрахувався на касі, розклав покупки в два пакети – один для Оксани, другий матері. Він вийшов з магазину і, побачене, змусила перетишити ходу. Ліворуч, під великим навісом над сходами, був хід до готелю «Центральний». Саме туди йшли чоловіки у камуфльованому одязі з автоматами за плечима. Було помітно, що вони на підпитку, веселі, усміхнені. Вони навмисно повільно йшли. Ніби демонструючи свою перевагу, з оглядаючи глядаючи перехожеш. «От такої!» – вражено подумав Геннадій і поспішив додому. Швидко поцілував матір у щуку, виклав біля неї фрукти і побіг до своєї кімнати. Тут можна подивитися новини по комп'ютеру, бо до Оксаниного доступу майже нема. Вона постійно сидить то в однокласниках, то в контакті. Він швидко знайшов свіжі місцеві новини. Сьогодні, 7 травня 2014 року, місто Сєвєродонецьк було захоплено озброєними громадянами Росії, прочитав заголовок. У повідомленні йшлося про те, що після опівдня до міста заїхало кілька мікроавтобусів з одесьскими номерами, у яких були люди з стрілецькою зброєю. В результаті вторгнення терористами було захоплено міську прокуратуру, міський суд і будівля виконавчої служби. Геннадій швидко пробіг очима допис. Наразі ці приміщення зачинені. За згодою з керівниками відповідних служб робітники державних органів написали заяви про відпустку за свій рахунок. «Все ясно», – подумав Геннадій. Але де ж наші доблесні правоохоронні органи?